Most, Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt lehet? Gulyas Gergely van a vonalban. Lehet-e tudni, hogy mikor lesz a Fidesz kongresszus? Várhatóan két hét múlva, hétvégén. Az egy gesztus, hogy aznak nem tartották meg? Minéls értelemben, sőt, nem küzdéshetem, hogy igen, gesztus, de szerintem a júzanés is amállat szólt, hogy hogy ilyen események után másfél nappal egy párt ne kongresszust. Én szombat reggel értesültem arról, ami történt. Akár értesültem volna hamarabb is, de ahol voltam ott, nem jött a Sport 2, mert aki a Sport 2-t nézte, nem tudom, fogalmam sincs, ugye ott adták a mérkőzést, amiről hát biztos, hogy ott valamilyen módon szóba került az, hogy mi történt. Te amikor szembes, te mikor szembes, te, te, mikor hallottál először erről a perélesorozatról? Szombat reggel. Ami egyébként azt jelenti, mert ugye végigfutottam azon, ami egyébként a magyar sajtóban rendszerint előfordul, és az egyébként nem baj, hogy ki hogyan reagált, beleértve a tévécsatornák volt, amelyik igen volt, amelyik nem. Én természetesen azt pártalom, hogyha valaki megszakítja az adását, és erről ad, vagy nem szakítja meg az adását, de valahol feltünteti, vagy bemondja, vagy nem tudom mit tesz. De szó szóval volt arról, hogy a miniszterelnököt felébresztették. A te státuszod az nem olyan, ahol az embert egyébként egy ilyenről értesítik? Nem, értesíteni külön, nem értestenek, reggel kerestek, de azon nagyon ritka, a pillanatok egyike volt, amikor kikapcsoltam a telefonomat, ezért nem tudtak reggel elérni, és miután, ugyanis akkor elfelé vettem, de reggel 9-ig nem éreztem, úgyhogy be kellene kapcsolni, ezért... Ez teljesen normális egyébként. kapcsoltam, akkor nagyon sok esemes is hívás volt köztük, ugyanis is volt a kongresszus lemondásához szóló döntéssel kapcsolatos. Elmondható, hogy amikor te szembesültél azzal, hogy mi történt, olvastál róla, aztán később tévébe követted, vagy bárhol máshol, hogy akkor mi járt a fejedben? Ennél a történet érdekesebb, és miután nincs benne különösebb titok, ahogy bekapcsoltam az telefonát, Kúrsa hívott, és kérdezte le mondjuk el a kongresszust, amit értette, ottan, nem értettem, mondtam, hogy ott nem csak hogy miért, és akkor jelezte, hogy nézzem meg híreket, és utána beszéljünk. Úgyhogy én ebben a formában tudtam azt meg, hogy, hogy Párizsban ilyen tragikus események és tervőista valének történtek. A fejedben mennyire állt össze, megmondható-e a te mostani, mai csütörtök reggeli tudásoddal, hogy mi volt az üzenete ennek a merénylesorozatnak azoktól, akik elkövették, vagy azoktól, akik felbíztatták vagy felbérelték őket? Ja, nem az volt az üzenete, hogy a iszlám szélsőségek azt a élet vagy lépformát, amit Európa él, azt nem, csak nem fogadja el, hanem továra nem sem képes, sőt úgy érzi, hogy van ok arra, hogy ezt a létformát úgy meg, hogy átkodtan embereket különböző helyeken egyébként. Ez nem azzal van összefüggésben, hogy azt mondja az iszlám állam, hogy el az kezekkel az iszlám államtól, de azon a részen el a kezekkel az iszlám államtól, ahol egyébként az van. Én kérdezem, nem mondom. De én meg nem tudom rá pontosan a választ, nyilván ez is egy, egy jogos feltételezés, sosem fog kiderülni, hogyha a világ és belegegyszer a nyugati világot hagyná azt, hogy néhány állam, teljesen az iszlám állam karmaiba kerüljön, és ott ők szabadon garázzálkodjanak, akkor elég lenne ez a teritorium számukra, vagy pedig akkor is ilyen formán próbálnának terjeszkedni, vagy a saját végtömletekes gondolataikat és céljaikat Nyugat-Európával ebben a formában megosztani. Én inkább egyébként az utóbbira gondolok, de azt nem fogjuk tudni Berlin 2015. november 18-a szerda, a magyar Távirati iroda, alapvetően különbözik Magyarország és Németország álláspontja a bevándorlás kérdésében, de ezt át lehetne hidalni annak meghatározásával, mi az Európai Unió kötelessége ebben, az ügyben és mi a tagállamok joga, mondta Gulyás Gergely az országgyűlés alelnöke, a Magyar Távirat irodának, Szerdán Berlinben. Ez a bizonyos találkozó, ez a bizonyos beszélgetés ez miről szólt, és mennyire nyomta rá a bélyegét az, ami Párizsban történt? Miután ez a migrációról szólt, és egy hónappal, vagy másfél hónappal ezelőtt egyeztetett, és tisztázott Beszélgetés volt a Német Külpolitikai Társaságnál, ami itt egy elég neves külpolitikai fórum volt, szociáldemokrata miniszter, Brandt kormány minisztere, illetve azt követően hamburgi főpolgármester Klaus von Dohányi vezeti. És főleg Ergeje voltunk itt ketten vendégek. É, nyilvánvaló, hogy a migrációs témakörről nehéz úgy beszélni, hogy ember elszállt közik mindarról, amit... De más országok is képviselték magukat? Nem, ez most kifejezetten Magyarország és a migráció uh -huh. viszonya volt. Uh -huh. Van egy, elég, egy állandó vendégköre a DGAP-nak. Ez a vendégkör egyébként a külügyminisztérium képviselőjétől a német sajtó viszont egy magas hangú képviselőig és meghatározó értelmisége. Erről egyébként milyen módon lehet beszélni, mert hogy maga az MT hír beszámol arról, hogy ez egy zárt beszélgetés, amelyet szigorú szabályok szerint rendeznek? Nem tudom ki, az, aki ismeri ezt a Chatham House szabály, hát, hogy mindenki az elhangzott információkat felhasználhatja, továbbadhatja, de konkrétan és nem idézhet az ott elhangzottakból a személy feltüntetésével. Tehát nem mondhatja azt, hogy főleg Ergely ezt, hogy azt mondta, vagy én ezt, hogy azt mondtam, de általánosságban az, az információkat, amelyeket a bezőérdés során nyer el, azokat az felhasználhatja. Valójában ennek a találkozónak mi volt a célja? nem találkozott ez egy, egy pódiumbeszélgetés. Én ezt értem, de ennek a, pódiumbeszél, a pódiumbeszélgetésen egyébként maguk a vendégek se számolhatnak be aztán, akik ott vannak, hogy mit tapasztaltak? Ők kérdezhetnek, de nyilván ez a kérdés az itt kiterészen értelmezhető, tehát senkit nem posztál meg attól, hogy röviden véleménk is mondjam. De ők se számolhatnak aztán be arról a sajtó hogy nyilvánosság előtt, hogy mi történt? Nem. Kik a vendégek? Azt nem mondhatják, hogy újászgerdhely vagy. Azt értem, de a vendégeket mi alapján hívják meg? Nem azt kérdezem, hogy kik azok, azt sem lehet elboldani. A gap tehát a Német Külpolitikai Társaságnak gondolom van egy vendéglistája, de akik van egy saját vendégköre, akik erre meghívást kapnak. Nem tudom, hogy mi alapján válogatnak mi, mint vendégeket be. Jó, de erre a beszélgetés nem. azt célozza, hogy mi elmondjuk nektek, hogy mi a véleményünk rólatok, ti elmondjátok nekünk, hogy mi az, ami nálatok zajlik, aztán mi mondunk róla valamit, de az benneteket nem érdekel. Milyennek a műfaja? Mondodni akár ironikusan, hogy ez, de mint egy pódiumbeszélgetésnek általában a műfaja az, az hogy valaki kérdez, ez ebben az esetben Gauss van és a meghívott vendégek pedig válaszolnak, ezek voltunk tegnap kettem és ezt követően a közönség soraiban ülök. De ez nem olyan, mint amikor 80 vadász lő két nyúlra? Hát, ebben az ügyben azért mindenkit, aki így gondolja, a német állásfondban el kell, hogy keserítsek mert azért mindenki el kell, keserítsek, mert a németek azért alapvetően már a tudják még azok is, akik szívből gyűlölnek bennünket. há is egyébként azért egy kisebbség a német politikai életben, és általában a médiához köthető körök azok, amelyek szívből és engeszteltetlenül gyűlölik a jelenlegi magyar kormányt. És egyébként az egészét is most, nem értik, hogy ez a kormány miért nyerhetett már két választást a végig nagy fülénnyel. Tehát ezektől a köröktől eltekintve, sőt még ezeket a köröktől is beleértve, Mindenki érzi, hogy migrációiben Magyarország érvei nagyon-nagyon súlyosak. Tehát ha nem akarom, hogy nyíltan nyíltanak hogy érzik, hogy igaza van, mert ez a is, sokan még mindig nem érzik ezt, de hogy Magyarország érvei nagyon súlyosak, és egyébként a demokratikus legitimációt tekintve Európán belül egyre erősebb többséget élveznek, és az események is abban az irányban mennek, hogy csak még nyilvánvalóbbá válik, hogy lázod a is, hogy Magyarországnak igaza van, ez szerintem, ezt szerintem e itt Németországban is így van és én négy szem közt e mélyen is mondanám. mert hogy ott is kettős a nyilvánosság más mondanak e nagy nyilvánosságot és más hangzik el négy szem közt nem akarok ipokrítani nyilván az ember hogyha a sajtóban megszólal akkor otthon is nem mond mást, mert alapvetően az a szerencsés, hogy őszinte, de mondjuk bizonyos nyítságon nem lép túl, tehát minden normális ember egy csövözés okay, ugye? Az a mondat hangzik el ebben az MT közleményben, hogy a bevándulás ügyében viszont más a helyzet, valóban alapvető eltérések vannak, mondtad te. Ezek az alapvető eltérések gyakorlatilag abban felolthatók-e, hogy Magyarország azt mondja, hogy kerítés, a németek pedig azt mondják, hogy jöjjenek, vagy ha nem, akkor ezt a mondatot hogyan lehet egy bővített mondattá tenni? A két irányból is bővített lesz. Is a különbségek hangsúlyozása az éppen arról szólt, hogy az elmúlt öt évben számtalan olyan magyar intézkedés történt, amelyet, hogyha pontosan és korrekt módon mutatnak be és írnak le, akkor egy nagyon nagy különbség nem lett volna Németországban is létező azok területre vonatkozó gyakorlatokkal. Ehhez képest a migráció ügyében valóban van egy éves német nézetkülönbség, különbség, ami a vielkommensz kultúrnak nevezett őrület a Németország részéről, és a szerintem normális európai egyezmények betartására felhívó magyar álláspont, amely azt mondja, hogy a minden ezen túl ez bevándorlás, a bevándorlás szól pedig a tagállamok különbözően döntenek, és ezt mi miután szemben, a velünk szemben intoleranciával toleránsak vagyunk, ezért úgy gondoljuk, hogy minden ország maga dönthet, és mi nem kívánjuk más országú döntését kommentálni, de elvárjuk, hogy a magyar is tartsák tisztelben. Tehát ez a két álláspont, egy egymással szemben most azért ez az a will kultúr, amit egészen módon néhány héten, vagy akár hónapon keresztül is ünnepeltek, ezt ma már az szégyen itt is kimondani. Tehát azok az események, amelyek történnek, mert az, hogy a német állam 10 elvesztette a kontrollt a folyamatok fölött, és ennek ható megúltói következményei vannak, és most még ezek a terror cselekmények, amelyek Párizsban történtek, ezek is azt erősítették meg, hogy ilyen önsorszantást Európában a második világháború óta nem tudom, hogy tette bárki, és ebben nem akarom csak a németekre hárítani, csinálta bárki, de ezt nem akarom csak a németekre hárítani, mert Németország súlyából és nagyságából adott nyilván minden ügyben vezető szereplő, hogyha megszólal, de hát más államokban is hasonló érnyek elhangzottan. Biztos nagyon hülyé hangzik a kérdés, de ha őszinte vagyok, csak így tudom föltenni. Miből adódhat a különbség? A válaszom őszinte lesz, hogy radikális. Németországban és Núgat-Európa jelentős részében egyfajta vélemény diktatúra uralkodik. Tehát értelmes válaszokat adni értelmes kérdésekre bizonyos területeken nem gyivacső tiltott. És, De ezt a diktatúrát kigyakorolja kifölött? Várj egy pillanat, kifölöt is korlátozott. A, a, a véleménydiktatúrát egy politikai vagy közéleti elit által meghatározott tabukból álló téves normáknak a, a követésében lehet megragadni. Tehát de ez egy olyan, ez egy amit nem lehet kiúkasztani. azért ez nagyon furán hangzik, mert ugye ez arról szól, minthogyha egyébként lenne egy olyan kánon, aminek semmi értelme nincs, de ez Na erről, pontosan erről van szó, ez jó megfogalmazás volt az én, de köszönöm. Nem kell, hogy köszönni, de azt kérdezem, hogy... Amire Orbán Viktor utalt talán a parlamentben, de hogy a, a, a tévényilatkozatában egyértelmen, amikor Arcsz mondta, hogy elgörbülhetnek a politikai választok, majd a választók részéről azt kellene megvárni, vagy valójában ez a merevség, amit e tekintetben Nyugat-Európa mutat, az valamihez való ragaszkodás, miközben maguk sincsenek már olyan mértékben meggyőződve arról, hogy amit ezügyben gondolnak, az követhető. Próbálom megérteni. Azért se fogom tudni megérteni, mert ahhoz ugye effektíve ott kéne élnem, és kétfelé nem lehet élni egyszerre. Jó, és én sem élek itt legfeljebb nem a német Elég gyakoriak az eszmecserék, nem szinte otthon sem. Jó, de te olyan sokat jársz Németországban, valószínűleg ezt megjötted, tehát a kettőségét te jobban fogod tudni megmutatni, mint amit én megélek. Hát, én, én azt tudom, hogy vannak olyan ö, van egy, olyan alapállás a politikában, ami a Bizonyos területeken az őszinte beszélget tehát még azt kimondani, hogy Európa alapvetően az európaiaké, ez valami jelképesztő tavú, és ez olyan bűn, Most most éppen nem, mert a helyzet már annyira eszkolálódott, hogy most ki lehet mondani olyan dolgokat is, amiket néhány hónap ezelőtt a német nyilvánosság megkövezett, és megsemmisített, és felszámolt volna politikai értelemben. Bárkit, aki, aki itt az itteni közéletben megszólal. Ráadásul mindehez társul egy olyan, és ez még rosszabbul fog hangzani, viszonylagos sajtószabadság. Azt mondja, hogy a sajtó sajtószabadság, hogy a sajtó egységesen bizonyos ügyekről nem számol be. Tehát mondjuk a, a menekültek, a menekültáborokkal szembeni erőszakos cselekményekről nem nagyon vagy utolsó sorban inkább se, hogy nem lehet olvasni. Million, hiatt, milyen célból? Vagy milyen okból? Hát néven, minden olyan, ami ezt a károm zavarná, azt lehetőleg minimalizálni kell. És miután a sajtudom, hogy -e, de itt most arról van szó, hogy amikor te beszélsz nekik erről, akkor, azt mondj, akkor az a vicc van, mint hogy egy ember megy szembe a forgalommal, tehát akkor ők azt mondják neked, hogy te tévedsz. De azt mondod nekik, hogy te tévedsz, és akkor gyakorlatilag É는데요. itt vége van az egésznek. Én szerintem a, a helyzet az az, hogy az itt... Mondhatni, hogy korábban még itt sem tapasztalt nagy jólét, magas életszínvonal a technikai forradalom legújabb 21. századi hívmányának élvezete folytán kialakult stabil jólét, az azt a kompromisszumot megteremtette, hogy a polgárok és most Nyugat-Európa egészére szerintem hogy azt tudomásról vették, hogy a politika egy más nyelvet beszél, a politikai korrektség. Miatt bizonyos kérdések is, ugye, érinthetőek, és ezt egy kompromisszum keretében elfogadták a politikai, ilyenek pedig jól élnek. Az ellenzék is ezt a nyelvet beszéli? Mindenki ezt beszéli. ezért nagyobb is a távolság a, a, poli, a közélet. Gondolja, hogy a szélső jobb nem ezt beszéli? Hát most a szélső jobb, igen, de a német szélső jobb, most az ebben az értelemben semképpen nem sorolnám a szélső jobb oldalhoz, mert nem arról van szó, hogy valamilyen. Oké, okay, rendben van, megértettem az a tekintettel, azt kérdezem tőled, hogy ebből a szempontból egy ilyen pódium beszélgetés, nem a süketek pár Ugyanarról beszéltek, egészen eltérő módon itt meg, miközben ugyanazt látjátok. Igen, de ez lett volna a folytatása annak, amit mondaniak, Bocsánat. hogy ez az általános helyzet, amit elmondtam. Igen, ám csak, hogy a migrációs ügy bizonyos értelemben ezeket a tabukat elkezdte döntögetni azáltal, hogy itt szembe jön a valóság az emberekkel. Tehát még lehet hosszú vitán folytatni arról, hogy egyébként nem tudom, helyese az, hogyha és most most direkt német példát hozok, hanem mondjuk skandinávot a leszbikus püspök, leszbikus női püspök leveszi a keresztet a templomból és kijelöli megkafelé az irányt és közben támogatja a bevándorlást tehát ez nem, nem azt mondjuk, hogy megőrült a világ, hanem hát valószínűleg inkább helyes, mint nem helyes körülbelül ezek a, a nyugati álláspontok ezt nem így gondolják az itteni társadalma sem így gondolják, de eltűrik hogy ezekben a témákban két őszinte mondatot nem lehet mondani csak, hogy itt nem jön szembe a valóság. Bizonyos a iszenes kárt okoz a társadalmaknak, és még sok hasonló jelenség okoz óriási kárt. De nem a valóság, de a migrációnál az a baj, hogy ez a politikai korrekt szöveg ez azért nem működik, mert amíg bajországban péntek, dél és vasárnap este között 40 ezer megérkeznek a pályautbanra, és már nem működnek azok a formulák, ami alapján... A tartományok között mennyi embert teosztanak és nem látszik az ügy vége. Ott választópolgárok azzal találkoznak, nem tudnak hogy gyerekek elmenni mondjuk tornaórára, mert hogy a torna már tele vannak bevándorlókkal, akiknek semmit, semmit nem tudunk, tehát nem tudjuk, hogy ők menekültek, gazdaságbevándorlók, terroristák, hiszen Európának az az és sem működik, hogy legalább a határainkon kívül döntsünk erre. Mi te, aki viszonylag sokat jársz arra felé, látod-e azt, hogy az a repedezés, ami azt sem tudom, hogy mekkora, az végül is milyen változást fog előidézni egyszer, és mi lesz az? De nem, ez ezt pont ebben a kérdésben nagyon nehéz megjósolni, de néhány ilyen tabunak a, a redöntésével a helyzethoz elkerülhetetlenül együtt jár és hát nyilván itt azért súlyos közvetlen politikai következményei vannak az egész ügynek, és lesznek is, mert örökké ezen folytatódhat. Tehát a, hiszen a közvetlen mégis mégiscsak az, hogy demokráciákban élünk, és ezt még eddig senki nem akarta megszüntetni, ezért soron a választópolgárok véleménye azért döntő, és ha valaki megnézi mondjuk a mai közönyeműküzdést meg a júliusit, akkor olyan változást lát, ami ennyire kialakult, és alátszöventezett és stabil demokráciában, mint ami a német, hát a német a pártyükség óriási, ilyen változás nem történt ilyen gyorszaszággal 75 óta egész biztosan. Némileg a messziről jött embert játszom, mert azt gondolom, hogyha ez a változás bekövetkezne, akkor az nem egyszerűen egy politikai változás lenne, hiszen az a szemléletmód, amit te leírsz, azt ezen a módon nem lehetne folytatni, és az abban beállt változás az nagy valószínűséggel sokkal jelentősebb lenne, mint az a politikai színezet változás, ami egyébként következmény. Tehát kicsit olyannak tűnik az egész, mint hogyha valaki egyszer csak fölvenne egy szemüveget, és szemüveg nélkül vagy szemüveggel nézne a világot, belejött vagy szemüvegre van szüksége. Na most ezt én e, itt megállnék a képes beszédben, mert én ezt e, megmondom őszintén, hogy értem, de felfogni nem tudom. Én itt azt a személeket kellene levenni, amire nincs szükség. De senként kell megmondani, hogy, hogy milyen változások vannak, hanem egy nagy változás európai viszonylatban is van, hogy, hogy mindig beszélünk közös értékekről, és enélkül nem lehet elképzelni, ma már egy közepes beszédet sem Európában, de azért, hogy mik ezek a közös értékek, és ezek Nyugat-Európa vagy Európának a korábbi Európai Unióhoz tartozó tagállamai vezetői, különösen vezetői és társadalmai illetve az Európai Unióhoz csatlakozott országok vezetői és társadalmai között megvannak-e hogy milyen területen vannak meg? Mert nem vitassuk, Igen? Tés, ha jó Istennek, Hol a mondat vége? Ez szerintem egy nagy kérdés. E, de annyira így van, hogy tegnap egyébként szóvá is tettem, érkezett is rá a reakció, hiszen Orbán Viktor, ha nem is Ilyet mondott, de gyakorlatilag arról beszélt, hogy ezeknek az uniós vezetőknek a jogi felelőssége is akár felvethető lenne, ha ez valamilyen fórumon meg lehetne tenni a tekintetben, ami Párizsban történt. Én, nem hiszem, én hiszem, hogy én jogi oké, okay, igazad van, jogi felelősség nem merült föl, de felelősség. A de, jó, de a felelősség az olyan, olyan erőteljesen megjelent a szavaiban, ami, ami azt mutatta, hogy ez nem maradhat konzekvenciák nélkül, vagy legalábbis ő úgy gondolja, hogy nem maradhatnak konzekvenciák nélkül. I -i, igen, de gondoljunk arra az ele, olvasom szegény uh, kolléga és is, nem tudom, van pénteken. Én után az intervér, tehát a második Párizsi merénylet előtt. És nyilván ezeknek az embereknek, köszön Kovács Lászlónak az elmúlt húsz évét azt határozza meg, hogy nem érdekes a világban, mi történik éppen tájékozott világváltató politikusként, hanem elsősorban hol tud szembe menni azzal, amit a magyar miniszterelnök. Ez nem is a magyar, amit Orbán Viktor mutatta, akkor is, hogyha ellenzékben, voltak, volt akkor is, hogy a kormányom. És a párizsi, az első Párizsi merényletek után elmondott a miniszterelnök nyilatkozatba köt bele ami ugye azt mondja, hogy a migráció csak bajt hozott Európára. És azt mondja, de hát csak egy olyan volt, aki, aki közvetlen migrációs háttős néhány éve érkezett, a többség az már itt is született. És arra gondolok, hogy amúgy minden kritikám ellenére intelligens ember, az megfagy a téveszteni közvéleményt, vagy annyira korlátoztá vált ebben az oldalon Viktor küzdelemben, hogy azt a kérdést nem teszik fel magának, hogy nem ez a legnagyobb elemér. Tehát nem az az ellenév, a, a jelenlegi eseményekkel szemben valaki egy vagy két éve érkezett Európával, vagy öt hete jött, tehát még ha nagyon nyilvánvaló is, hogy akkor ez a mostani migrációs hullám eredménye, hanem bocsánat, és ha valaki második generációs, az azt jelenti, hogy 30-40 év után is teljesen sikertelen az integráció. Nem lesz szó paksról, másról nem ide való. de azt kérdezem, hogy ez magának az Európai Uniónak nem a jogi, hanem a létező struktúráját, azt nem veri szét? Vagy hol tart ez most? Vagy, vagy olyan mértékű. Mert ugye Magyarország azt mondja, hogy a támfalakat veszik ki, össze fog omlani. Akikkel te beszélsz, azok azt mondják, ezek nem a támfalak, ezeket át lehet rakni. A Most a kettő közötti különbség az ég és föld az Európai Együttműködésnek Működés nincs alternatívája. Egész egyszerűen a világ globalizálódik, és önmagában még nem. Jó, de bizonyos szempontból a Fidesz vagy Magyarország ugyanazt éli meg egy ilyen beszélgetésen, mint amit Kovács László megél Orbán Viktorral szemben, de most lehet, hogy tévedtem. Szerintem nem, mert nem tehát mi, mi ezeket a folyamatokat nemhogy nem láttuk, vagy nem mélységében láttuk, hanem elég régóta beszéljünk róla, a mostani helyzet még nagyobb nyítságra ad lehetőség. Igen, de Magyarország ahhoz nincs hozzászokva, különösen a belpolitikai események tükrében, hogy amit gondol, azt egy nagyobb egységben nem valósíthatja meg. Most pedig az Európai Unióban lehetséges, hogy a mi hangunk egyre messzebb hallatszik, de egyelőre nem az történik, amit mi szeretnénk. De legyen köszönték, hogy ilyen racionalitás, hogy a magyar Kormányban mindig megvolt, hogy egy Uh, félmilliárd emberből álló uniót egy tízmilliós uh, uh, ország még. Jó, csak nagyon röviden én azt gondolom, mindig foci példával szoktam előjönni, de most nem jövök foci példával. Van olyan mondat, ugye ez egy nagyon szép mondat a magyarban, a magunk képére alakítani. Most ez egy óriási kérdés, hogy Nyugat-Európa akar bennünket a maga képére alakítani, mi akarjuk Nyugat-Európát a magunk képére alakítani, és ha visszakérdezel, hogy ez miért vetem föl azért, mert látható módon olyan ellentét van, amiből az nem következik, hogy mind a kettőnek az arcot tartósa megmaradt, Tehát és itt jön elő az arcveszeti kérdése, Az átmeneti vagy tartós arcfeszítés ja, kérdése. Az olyan törésvonalakat hoz létre, amelyeket eddig e, nem léteztek? Jó, csak te azt mondtad, hogy Európának nincs alternatívája, már pedig olyan elvi kérdésekben van különbség, ahol az ember azt gondolná, hogy ez a kapcsolat fenntarthatatlan. De az európai együttműködés az, aminek valóban nincs alternatívája hogy ez milyen területen és milyen mélységben valósul meg, arra valóban közvetlen kihatás. Jó, de gondolom, nem azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió az egy formalitás lenne csupán? Nem, nem. nem. Jó, jelen pillanatban van. mégis e felé mutat. Legalábbis, ami a szavakat illeti. Szerintem ez nem így van, mert senki nem kérdője meg ennek az együttműködésnek az értelmét a gazdaság területén Mindazon szabadságok területén, amit az Európai Unió egyébként biztosít, most az angolok a munkaerőáramlásának szabadságát jelentik megkérdezni, de ezen túlmenően nők se kérdeztek meg semmi más. Tehát, ami az Európai Unió alapítója annak idején alapvető szabadságként létrehoztak, azt mondhatjuk, hogy munkaerőáramlás kivételével senki nem tette, korlátlan szabadságának kivételével senki nem tette vitássá semmilyen Az egy más kérdés, hogy az Európai Unió eredeti, eh, eredeti szándékaivel ellentétben, vagy mondom, alapító alapítolatjájának szándékkal ellentétesen, az Európai Unió más irányba fordult ideológiai értelemben, és Európa is. De ez, ez pont, hogy azt jelenti, hogy lehet, hogy csak oda kéne visszatérni, ahol már a Nyugat-Európa járt, akkor... Jól beszél szerintem oda visszatérni, és ahova nem lehet, ez egy merőben más helyzet. Egy utolsó kérdés, ami Párizsban történt, azt egyébként, az mennyire nyomta rá a bélyegét erre a németországi beszélgetésre? Kérleges módon döntően, mert természetesen szóba került az ügy, de, de valahogy a kérdésekben ezt mindenki került, el. valószínűleg azért, úgy érezték, hogy ez a magyar álláspontot minden esetre nem ez volt a meghatározó, tehát nem nagyon tért volnál a, a beszélgetés. Mindig hazudok. Te egyébként az elmúlt években, vagy az elmúlt hónapokban ha pregnás eltulódást nem is, de nem pregnás eltulódást érzékelsz ezekben a beszélgetésekben, amikor Németországban jársz? Hogyne? Hát a főleg a beszélgetésekben az eltolás óriási a fordulat, közelít a 180 fokhoz. A nyilvánosság előtt még kevésbé, de egyébként ha a kormánynak a döntéseit nézzük már a közelmúltban, akkor azért ott is már egy jelentős... Így aztán csak időkérdése, vagy ilyen mondatot nem kockáztatsz meg, hogy e tekintetben mikor követi a valóság a közti beszélgetéseket? Én nem mondtam volna, de szerintem ez így van. De azt kérdezem, hogy ennek van egy időhatára, vagy ezt nem jósoln nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Én is. Köszönöm. Gulyás Gergét hallottak. Itt. És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort az A műsort az újpesti önkormányzat támogatja. Mint Zsolt, újpest polgármestere van benne a vonalban. Ma olyan nehezen jöttem ide be, de az előző fél óra az például teljesen lekötött. Szóval én nagyon szeretek beszélgetni, ezt bevallom őszintén. Uh, hát egy sor dolog iránt érdeklődést mutattuk, mert az, hogy nagyon szeretek beszélgetni, az nem biztos, hogy igaz, mert az ismerőseim azt mondanák, hogy néha a szavamat nem lehet venni, vagy olyan vagyok, mint hogyha valami dugót kéne húzni belőlem. A Gólyás Gergelyen folytatott beszélgetés a nyugat-európai kánon, és annak a, tehát a, a, a migrációról beszélgettünk, és most mondott egy nagyon jó mondatot, ugye már mondott ilyen mondatot, nekem harag Péter is más kapcsán, amikor arról volt szó, hogy politikusok és őszintesség, és Gólyás talán egy hete mondta azt, hogy amíg az én műsorom nem válik másodlagos hírforrásá, ez a szófordulat ez egy életre belém rögzült, addig, addig, addig egy oldottabb hangnemben lehet velem beszélgetni, mint egyébként máshol. És akkor én hirtelen arra gondoltam, hogy mindenki arra vágyik, hogy elsődleges hírforrás legyen, de... és akkor eszembe jutott, hogy inkább megmaradnék másodlagos. Való igaz azért, és az ilyen hosszabb részben kötetlenebb beszélgetések jobb ah. lehetőséget is adnak egy téma körüljárására. Jó, ami engem alapvetően ideültet minden nap, az valójában nem más, mint az árbockosság. Tényleg. Tehát az, amikor én egyébként állást foglalok a világról, az lehet, hogy nem is áll nekem annyira jól, bár azt hiszem nagyon sok hülyeséget nem szoktam összebeszélni, de lehetséges. Ugye az árvóskoságból az ember egyébként nem elemzi a helyzetet, nem azt mondja, hogy hogy jött az a jéghegy létre, ami szembe jön, hanem csak azt mondja, hogy jéghegy. És egyébként az ember, ha fönt van, mindig lát valamit belét, vagy ha nem lát semmit, csak azt mondja, hogy nem lát semmit se. De ezek a beszélgetések, ezek azért, tehát ez, ez engem nagyon foglalkoztat. Az pedig, hogy a beszélgetőpartnerem e tekintetben egy olyan reális képet tudjon festeni, ahol ő őt nem az befolyásolja, hogy ennek a beszélgetésnek rá, vagy bárki másra nézve, milyen lesznek, hát ez nekem rettenetesen fontos, és akkor eljutunk ugye a műsornak az első félórájára, vagy második fél órájára, ahol ugye arról volt hogy volt a Friderikus műsor, aminek talán 8 vagy 900 ezeres nézettsége volt a meccs mellett. Uh, ugye, ami Frey Tamásról szólt és akkor jött Júsz László és tegnap írt egy viszonylag hosszabb jegyzetet a Facebook oldalán, ami alapvetően rajzolja át azt a képet, amitől egyébként a média hasra esett, hogy ez egy milyen nagyszerű kép volt, amit festette uh, Friderikus Sándor Frey Tamásról, már pedig az, amit Federikus Sándor festett, és az, amit egyébként írt Jusz László, a kettő közül választani kell. Most ugye én, amikor reggel beszélgetek, én nem szeretnék ilyen választási lehetőséget megteremteni, nem akarom azt, nem akarom azt hogy az emberek döntsenek, hogy ma szerdal van, vagy csütörtök, mert csütörtök van, hogy aztán azt milyen árnyalatban látják, az egy másik dolog, de az egész magyarországi nyilvánosság szerkezete egy nagyon furcsa nyilvánossági szerkezet, és akkor még egy míg a másikban öltsem, és akkor nem vagyunk még a mezdánál. Én döbbenten, ugye, mint egy átmeneti sportműsor készítője, döbbenten nézem, hogy a magyar Labdarúgó válogatott, mostani Európa-bajnokságra való kijutása, hogy írja át a történelmet a tekintetben, hogy való... Tehát most már másodpercekre vagyunk attól, hogy a foci mindig is jó volt, csak eddig nem vettük észre. És, és visszatérve az árbotkosára, ugye, hogy az árbotkosára természetesen. Ha ezt egy ilyen műsorra értjük, amely egy személyhez kötődik csak és kizárólag, akkor, akkor is szubjektív, de egy árbotkosárban lévő embernek nagyon kell vigyázni arra, hogy, hogy, hogy tényleg lent a, a kormányosnak releváns információkat adjak, és hogy föl tudjam mérni, hogy mi van akkor, hogyha egy mellettelevő hajó, Másik árborókosárában lévő ember más szemszögből más lát, és Ó, fió... hát Ez annyira így van, ugye, hogy én időnként ingajáratban közlekedem a parastoki híd és a az osár között, mert ugye fel akarom rázni a kormányost vagy a hajós kapitányt, holott az már nem az én dolgom. Tehát annál rosszabb érzés, egyébként időnként nincs bele, hogy a tévedés kockázatát az emberek tízes skálán tízesre kell, hogy fenntartsa, mint hogy én ordítok a wintermantelnek, hogy teba meg szembe jönnek, fékezzél a wintermantel meg nem fékez, és akkor azon gondolkodom, hogy ez nem egy álom, hogy akkor melyik az a pillanat, amikor én kiugrom a kocsiból. Hát vagy, vagy esetleg a Wintermantelen akkor kormány nem tudja, hogy szándékosan neki akar menne szembe jövő. De, de a Wintermantennek is lehet igaz, és akkor meg én elgondolkodhatom, hogy elmarad a karamból, akkor egyszer csak azt mondják nekem, hogy fiala, de miről beszél? Tehát, nem volt ott semmi. Világos, <gül> ez egy nehé nehé nehéz játszék, igen. Hát annyira nem nehéz, de mindenesetre időnként saját magunknak nehézzét tesszük. De ha már itt tartunk, árulj el nekem, hogy mennyire realitás az, hogy az Újpest a mérkőzései Dunaújvárosban folytassa le. Mert ez, ez, múltkor ezt ha láttam a tévében, és azt gondoltam, hogy azért újpesti truker legyen a talpán, aki egy Újpest mérkőzés kedvéért elmegy Dunaújvárosba. Hát én jobban ültem van egy olyan megoldásnak, mint például, amit az MTK... Én ezt értem, de ez a realitás? Hogy, hát úgy tűnik, úgy tűnik, ugye a, a, a hazai mérkőzések biztosítása a, a hazai, tehát a csapatnak a dolga, és mivel a stadionban rekonstrukciós munkálatok lesznek, így e, mérkőzés lejátszására alkalmatlanná, velik, ezért kellett találni egy póthelyszín. De arról volt szó, hogy állítólag megpróbáltak mindent elkövetni annak érdekében, hogy lehessen itt labdarúgó mérkőzést tartani, de most úgy tűnik, hogy nem. Mi az, amit nem sikerült elérni? Nem tudom, nincs erről a pontos információ. De én azt jól látom, hogy akkor ön időnként Dunaújvárosba fog menni, mert azért ahhoz nagyon imádni kell a csapatot. Hát a csapatot nagyon imádom, független attól, hogy mikor van vagy, vagy, vagy, vagy hegyháton. Uh, ettől függetlenül nyilvánvalóan kisebb az esélye, hogy egy hazainak mondott mérkőzés Dunajvárosa tekintsem. De miért nem sikerült egy budapesti pályát találni? De, hogy... Nem tudom, de szívesen megadom az ügyvezetőnek a számát. <gül> de, nem mondja, de ugye nem mondja azt, hogy ez, ez nem indokolt kérdés. Teljesen indokolt kérdés. Teljesen indokolt kérdés. Én öltem volna, ha ide a fájúttába kell járni. De én már láthatom a wintermantelt, amit Dunajvárosba jár? nem se tudom, hát az, hogy a jövő, a jövő kiszámíthatatlan, azt se tudom Igen. még, hogy 12-én megyek-e a grupomából, vagy 12-én, vagy 5-én, 12-én de miért nem menne? hát majd meglátjuk, hogy hogyan kell ha megint ilyen uh, idióta uh, szervezett, kötelező buszostatás van, akkor erősen el fogok gondolkodni rajta reméljük, hogy ezért jó, a műsor 12 janalíjaknak a... nem való, de hazai, Igen? hazai sikernek uh, uh, lendületével talán egy picit ebben is lehet egy kis józanságot belevinni én azt hallottam, MLS hozzáértőkkel beszéltem, akik azt mondták, hogy hülye a winterman de nem érti a sport, mert, mert hogy, hogy ez nem az MLS-nek. Sikerült olyan társaságba keverednem, ahol azt mondták, hogy ő egész egyszerűen rosszul olvassa a törvényszöveget, holott ön hozta létre. Erről már egyszer volt szó közöttünk, de most sikerült MLS alkalmazottokkal is ezt megbeszélnem. Én nem, nem szeretném újra nyitni. Ja, akkor ne nyissuk újra. világosan van az állásod. Nyilvánvalóan igaza van az MLS-nek abban, hogy a hazai mérkőzést szervező cégnek, tehát a klubnak van joga a pályarendszabályt megalkotnia, de az én jogértelmezésem szerint a pályarendszabály, hogy hogyan kell a pályán, tehát a stadionon belül viselkedni, az nem terjedhet ki az odaérkező vendégszurkolók közterületen való mozgására. Tehát én, mint ingatlan tulajdonos, lakom Kipszakok utca 22-ben, azt eldönthettem, hogy az én kertemben lehet-e grillpartit tartani, vagy sem, 3 cent is legyen a fű, vagy 5 cent a fű de azt én nem mondhatom meg, hogy az a vendég aki hozzám jön, az most BKV-val, autóval, gyalogosan, vagy taxival kell, hogy érkezjen, mert egyébként nem engedem be a telkemre. Ennyire egyszerű. És ebben igazam van az emelesznek hogy ezt a klub dönti el, de az emelesznek pedig van joga, és szerintem kötelessége is ellenőrizni az, hogy a klubok által meghozott szabályok azok a felső végül szabályoknak megfelelnek-e vagy sem. Ennyi pont. Nagyon jó becsolat. Nagyon, kifejezetten élvezetes, nagyon tetszett, bátran játszottunk, lelkesen, ügyesen, tehát, és ettől függetlenül nem írjátok a történelmet, én is olvasom ezeket az írásokat, de azt is engedjük meg magunknak, hogy álljunk meg egy picit és örüljünk. Tehát azokat sem értem, akik rögtön fanyalognak, azokat sem értem, akik már a meccs elmondták, hogy ők örülnek annak, hogy akik a magyar válogatott, mert akkor az Orbán Viktor focival kapcsolatos politikáját kérdőjelezi meg, vagy igazolja, hogy téves, tehát én azt gondolom, hogy ezek azok a megnyilvánulások, amelyeket vagy nagyon-nagyon el kellene hallgatni, vagy, vagy, vagy azokat az embereket kellene egyszer mindenkorra, hogy is mondjuk, érdeklődési körön kívül hagyni, akik ezeket képesek megfogalmazni. Tehát az, hogy én kitettem a Facebookomra egy, egy történetet, ami nem velem történt meg, hanem az egyik ismerősömmel, aki bandukolt hazafelé a mérkőzés után, és óvodás gyerekek nagykabátban lógós lógó sállal fociztak az udvaron, kislányok is közöttük, és, és az egyik gyermek elől volt, és akkor hátul kiabáltak neki, hogy lőj Pisti, lőj Pisti. Ö, ö, a kisgyerek lőtt, éppen, hogy elgurult, elván a labda a kapuig, ö, majd a hátsó gyerek, aki kiabált, akkor mondta, hogy kim vagyunk pályisban, kim vagyunk pályisban, és ekkor világosodott meg az ismerősöm számára, hogy akkor nem azt mondta, hogy lő Pisti, hanem lő Piskin, ugye az első volt lőtt, de csak sejpített, hogy már az óvodás gyerekekre ilyen hatással van egy ilyen közösségi élmény, egy mérkőzés, egy Európa bajnoksága való kiutás. I ilyenkor lehet megérteni, hogy a focinak minden kritikával ellenére, minden vita, ellenére igenis közösségkovácsoló erő. Abszolút. abszolút. Tehát te, ez annyira így van, hogy én értem azt, aki mindenféle politikát visze be bele, de ez a csapat annyira jól játszott, annyira szimpatikusan játszott, hogy aki itt most ócskodik, tehát már a harmadik mondatában mond valamit, hogy az ötszázadikban mond, az tudomásul veszem, de és hát figyeljénk, ha ez igaz, akkor kiderül, hogy ennek a Tomasz Dornnak is van humora olvashatom? Mert azért ennek a mérkőzésnek volt ugye három golja, és hát volt egy momentum amit nem lehet elfelejteni, és hát remélem, hogy egy sófra jár az agyunk. Melyik volt ez a momentum önnek? Hát amikor, amikor olimpiai kvótát szereztünk. Nem, nem, nem, nem. Igen, igen, igen. Olvasható a szöveget? Hogy olvast? olvast, hogy mit mondott erre a Nem, nem. Zseniális. A Ferencváros Centerre, Böde Daniel norvégok elleni mozdulata továbbra is foglalkoztatja a szurkolókat és szakembereket. A Fradi média erről kérdezte a csapat edzőjét, Tomasz Dolt és Sike Andrást a birkozók kapitányát. Az 1988 as olimpiai bajnok bilkozó Sike úgy véli, hogy jól megragadta az ellenfele nyakát, és a csípő dobása is nagyszerű volt, mivel Sike a kapitány jelezte, hogy a november 30-án kezdő olimpiai felkészülésnél mindenképpen számításba veszi a 98 kilósoknál, de ennél sokkal jobban, amit mondotta a a, dol, a zseniális. A német szakvezető ismeri már annyira a csatát, hogy az járt a fejében el az utamból, majd jön a dol szövege: segített a norvégnak. <gül> Igen. Igen. <gül> ez a segített. Figyelj, azt... tehát én konkrétan nem akartam hinni a szememnek, és ahány, tehát azért örülök, hogy láttam ezt élőben, mert ezt már is, tehát egész egyszerűen, tehát ez. De, ha egy leszállt volna, tehát a harmadik típusú találkozások közt volna be a Spielberg-től, az vagy egy IT, az nem lett volna ennél meglepőbb. Ez így van. Szerintem a bíró se hitt a szemének. Nem hitt a szemének, és egyébként zárójelbe zárva, vagy kinyitva, teljesen mindegy. Én nagyon-nagyon nevettem rajta, ugye társaságban néztem barátokkal. De mo ne mondja azt, hogy maga is nem akart, tehát hogy nem, el elhitte, hogy ez történt. <tos> hát, de, de, hát... <tos> Mivel tudtam, hogy ott vagyok, láttam, hogy mások is azt látnak, amit én, ugyanúgy nevetnek rajtam, én gondoltam, hogy akkor ez megtörtént, de, de azért tegyük hozzá a zárójelbe. én nagyon-nagyon-nagyon örültem neki, hogy ott akkor az nem helyből piros volt, mert én is. A láttuk már élet, hogy ennél kevesebb ér helyből pirosat Én is. Szánd szándékos ipon volt, hogy nem tudom se. Én is belépve szerintem a Norvég se hitt el, hogy vele ez történt. Semmi, tehát szerintem az egy olyan pillanat volt, ami úgy, úgy megtörtént, mindenki próbálta magam mondján lereagálni, amikor a, a, a Brödedani ugye véghez vitte ezt a tobást és fölnézett, akkor vette észre is, és csak hogy nagyobb a három és fél öt van tőle a bíró, és úgy a szemébe is nézett talán, meg egy kicsit, hogy ennyire azért közel nem számítottam, hogy itt van a bíró, a Norvég szerintem nem tudta, hol van, és mondom én meg ott a többiek nagyon-nagyon örültünk, hogy nem helyből piros volt, de hát mindegy, a sors ezt diktált, úgyhogy így kellett történnie. De egyébként a böde egy olyan színfoltja a csapatnak beleértve az egész hozzáállását, meg hát ugye az az öngól, ha öngól volt, ahhoz azért neki jelentős szerepe volt, hogy az a második gól lett. Én azt gondolom, hogy a böde valahol már rendelkezik egy szoborral, csak nem tudjuk még, hogy hol fogják azt fölállítani. Hihetetlen. Szerintem sok van még az ember benned. Ő tipikusan az ember. És, és, és megint teszem záró, de nagyon kicsit, hogy független attól, hogy az ősi riválisnál játszik, ki tudja, hol fog a legközelebb. Remélem, hogy őt is fedezünk De olyan játékos nincs még, és elnézést a fogalmazásért, akinek olyan bumfordi bálja van, mint a, a bődének. Tehát ezzel a báljával senki nem rendelkezik. Ö, nagyon fura hasonlat meg, meg sok tekintetben nem is igaz, de a báty is annyi volt ilyen az új báljában. Igen, igen, igen, a, igen, a igen, számára igen, számára, igen. Maga humora, az élet szeretete. Úgyhogy, úgyhogy... Győ, de a kommunikációja a bácsinak nem pontosan olyan volt, mint a bődé. Tehát a bődének a kommunikációja pont olyan, mint a pályán való játéka. De azért azt se felejtsük el, hogy amikor a Sanyi játszott, akkor azért a tömeg kommunikáció... Igaz, ez is igaz, ez, ez, ez, ez is igaz. Még, még nagyon csak szűkös... De nagyon bírtam a Dolnak ezt a nyilatkozatát, mert ebben benne van, ha ez így hangzott el, akkor ebben van egy olyan szeretet... Mert hát ugye a bőde tipikusan egy olyan játékos, hogyha nincs mellette a bizalom, akkor nyilvánvalóan ezzel a testalkattal és ezzel a létezési móddal, hogy a pályánban az ember másodpercek alatt akár nevetségesé is válhat, ha pedig bizalmat kap, hát akkor gyakorlatilag, mint egy atlaszt tartja a vállán a földet, vagy tartja a vállán a válogatottat. Hihetetlen pacek. Persze, persze ez azért mondom, de, de nem csak őt, tehát az egész csapat, még akkor is, hogyha láthatod, hogy a csapatkapitányunk ugye gyügyákbalázsnak annyira. Talán legalábbis az én megítélésem, vagy abban a körben nem ment annyira a játék, de hogy talán a leglelkesebben... Ez így igaz, kell ugyanezt mondta. A lelkét így van. tehát és, és, és, és, és, és egyébként meg is voltak azért ennek ellenére a helyzetei, ami hogyha csak egy picit megy mellé, akkor gól, meg stb. De hát a fociban, meg az élet más területen is sincs, hogyha. Én, én nagyon nagy élvezettel néztem a mérkőzést. Rég éreztem magyar válogatott mérkőzésen, és bármi is lesz ö, Franciaországban, Ö, azt gondolom, hogy ez most ez az élmény ez, ez a mérkőzés, vagy ezek a mérkőzések ez a kettő, nagyon-nagyon-nagyon kellett most. Szeretnék öntől most kialkudni a következő időpontot mert hogy most belevágunk abba, amiről szólat lett volna, de azt nem fogjuk tudni végbinni. azt kérdezem öntől, mert a holnap az tele van, hogy hétfőn főn ugyanez az időpont az önnek megfelele Hát ne, azt most azért nem tudom megmondani, mert rajta van a telefon a fülemen, és abban van a naptár, de megbeszélik utána. Vagy jó, lesz. akkor, akkor, a, a, a, akkor vagy visszahívom egy perccel később. Azt idánt érdeklődöm, hogy a menza iránt érdeklődésre, az honnan támad föl? Honnan hát, támad föl, hogy a, a, a, az elmúlt hetek, hónapok közbeszédjében erősen helyet kapott ez az újfajta menza. Ami csak abban, az ön az mennyiben érintettek ez ügyben? Hát mind a ketten oldalban. De, de akkor nem lett volna elég az ő beszámolójuk? Ami a, a legfontosabb tapasztalat ennek az egy hétnek, amiben voltak korábban is tapasztalatok, hogy a gyerekek e, aranyosak, a gyerekek képesek abban a pillanatban eldönteni, hogy meg akarják -e enni vagy sem, de abban ők olyan reális képet nem tudnak festeni, hogy ezt a felnőtt valóban objektíven meg tudja ítélni hogy akkor az az étel az most valóban lehetetlen volt, vagy csak nem volt kedve a gyereknek megenni, vagy egyébként az Mi alapján választotta az ki a helyet, ahol ön egyébként elkezdett belenézni, vagy bele is enni a kajába? Az egészet úgy csináltuk meg, hogy, hogy csak a legbeavatottabb emberek tudták, tehát, a menza, tehát a, az ételt szállító cég egyáltalán nem tudott róla, ugye mi hivatalosan megrendeltük az ételt, de az iskolának, ugye mivel a gazdasági intézményünk kezeli a rendelési rendszert, ezért ők összesítve adják le, hogy a gipszek a iskolába ma 628 adag ebédet kell hozni. Ez minden nap változik, mert vannak betegek, hiányzók, osztálykiránduláson lévők, stb. Tehát ez naponta változó létszám, így a cégnek föl sem tűnt, hogy. Hol meg... Lette meg helyileg? Hát öt iskolában voltunk, most el tudom mondani az öt iskolát, a Szűcs, a Fóti, a Károly, a Bajza, és most az öt... vo Ki volt a társaság? A polgármester kollégák, irodavezető kollégám, vagyonkezelőben dolgozó. Önötlete? Önötlete. Négy, négy és hat között volt a -e, létszám, Ön Önötlete? Az én ötletem volt, igen, igen, igen, igen. Én, én ugye, ez most már talán kiderült itt a sok-sok beszélgetés során, hogy én szeretem és tudatosan is követem az eseményeket, amit a városban zajlik. Tehát ha hozunk egy döntést, akkor beszélgetek róla utána emberekkel, vagy inkább sok, sok esetben előtte. Ha valamilyen átépítést akarunk, vagy forgalmi változást, akkor azt én személyesen nézem meg a helyszínt is, meg, meg beszéljük át a terveket. Tehát én, nincs olyan építkezés, amelyről, amelyről én ne tudnám, hogy ott akkor mi fog történni. És ugye ez, ez, mivel ez a menza, Újpesten is közel tízezer gyereket érint óvodást, iskolást és természetesen de ebből a körülbelül kimarad. Jó, akkor bölcsődés. az eredményről meg a részletekről akkor csak, hogy fenntartsuk az izgalmat, most nem. Uh, szeret, igen? Most nem, annyit szeretnénk mondani, hogy én ezt a menzanaplót a saját blogomban Ez a vezse. Ez a ve vezse.blog.hu. Itt van előttem. Az, aki a téma iránt érdeklődik, kérem, olvass el, és javaslatokat, lőtleteket is várok. Az biztos, és ez a tapasztalat, amit akartam mondani, hogy egy ilyen ötös rendszerben ö, határozódik meg, hogy mi történik a menzán. Ugye ebben az ötös rendszerben benne vannak a gyerekek, nagyon-nagyon-nagyon benne vannak a szülők, benne van a menzászék, hogy mit hoz, benne vannak a konyhásnélik, hogy hogyan és miként csinálják a dolgukat, és benne vannak a pedagógusok. Tehát ez az ötös rendszer határozza meg, hogy a menzában történik. Az is egy nagyon nagy tapasztalat, és akkor befejezem, hogy adott időpontban, ha egy másik tanárral megy be egy osztály, meg aztán egy másik tanár, egy másik osztály, már ott ugyanannál az ételnél is más történik, ha az ember közben elmondja, hogy... Ez ezért jó, azt kóstoljátok, meg a tanár odaül melléjük, is, ő is eszik, vagy csak kívülről. Jó, innen, innen folytatjuk, azt kérdezem, hogy lerakja meg, és utána hívjam vissza, vagy tarthatom. Nyugodtan tarthatjuk. Jó, köszönöm szépen, akkor kérlek egy szignált. Mint ahogy Zsoltot hallottát, őre pont, A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Itt? És most közéleti Háttérmagazin magazin főszerkesztő Fiala János